Domingo 23 de febreiro de 2020 De novo nun kilómetros de balde Juan Ortiz, Jordel en Twitter Como xa supoño que lembraredes De volta con Bosco por aquí Non exactamente dentro do Paseo do Burgo Senón dentro o outro lado da ría Dentro da ría do Burgo Cunha das miñas tolemias máis en concreto Coa análisis Coste-beneficio Unha ferramenta que aprendín Aprenderónme Recentemente, non esta semana que non tiven curso, pero si sí, a semana pasada é que aínda me está a dar voltas na cabeza, porque páreseme unha ferramenta estupenda para o que fai, pero perversa, en si sí mesma perversa, porque entendo que non se está a utilizar para o que se debe, o análise, o análisis coste beneficio. En que consiste? Bueno, pois é un método de valoración no que, básicamente, faise unha comparación entre o que custa, os custos dun proxecto, dunha política, dun programa, cos beneficios que se obtenhen. E o que a topo perverso desta de, de ferramenta é que utilízase como criterio de comparación os cartos. En que consiste? Bueno, pois consiste, por un lado, en ver ca es, calé o custe exacto dun determinado pois é dun determinado proxecto política ou programa. Mais ou menos isto é doado de sabelo porque podemos, eh, podemos coller o orzamento e, con ese orzamento, mais ou menos, xa temos claro o que nos, vais, o, o que nos vai costar ou o que lle vai costar a sociedade crematisticamente hablando, é dicir, en cartos. Cal é o problema? O problema é, é que da outra banda desa igualdade ou desa comparación ou desa desigualdade é dicir, os beneficios tamén temos que utilizar o mesmo criterio é dicir, os cartos e aquí é onde atopo a perversidade na traducción deses beneficios dos que sexan a cartos bueno, pero antes de explicar isto máis polo miúdo, hai outra cousiña que tamén que me amola bastante desta ferramenta, ainda que como ferramenta, xa digo, é moi boa para o que sí que sirve, que tamén explicarei cando é adecuado facer un análise coste-beneficio. Pero as evaluacións habitualmente podémoslas diferenciar en dous tipos ou podemos agrupalas en dous tipos diferentes, as que se chaman formativas e as sumativas. As formativas veñen sendo aquelas que sirven para mellorar, para... hai cousas que non están a funcionar de todo ben, entón imos ver que facer para melloralas. Estas son as formativas e as sumativas, que así se chaman, é un pouco unha traducción do inglés, Sumative Evaluation, aquí eh, chamamos de sumativas, son evaluacións que sirven para tomar unha decisión. Básicamente, se... Un programa, unha política ou un proxecto paga a pena continuar con el ou é mellor deixalo atrás. Decisións tipo si non ou go non go. Nestas avaliacións estamos moi contaminados polo inglés. Ai, utilízanse moitísimos termos en inglés. esto de go non go. Isto que quere decir Que as avaliacións sumativas moitas veces empreganse, as empregan os políticos para cortar de rais determinados proxectos. no momento en que ven que, que non convén, por eso son cando a avaliación hai que non, pois é que non. Este análise custe beneficio, como entenderedes, única e exclusivamente sirve para este tipo de avaliacións, para as avaliacións sumativas con este tipo de análisis non se pretende mellorar, non se ven, non hai nada que mellorar, simplemente o que vas decir é os custos son maiores que os beneficios, son iguais aos beneficios ou son menores aos beneficios. En función, no primeiro caso, non seguimos adiante, no segundo pois temos que ver, e no terceiro caso, obviamente, paga pena seguir con, con ese proxecto. Ben, para min, que entenderedes que estou un máis pola labor das avaliacións formativas e non das sumativas. Este tipo de ferramenta xa, xa, nalgún caso, sí, pero a maioría das veces pois non é algo que me pareza demasiado idóneo para unha evaluación, xa que eu o que pretendo é facer avaliacións sumativas. Formativas. E non tanto sumativas. Sumativas cando cadre, pero eso, que as formativas son o meu ou as que me quedo adicar. Pero, en fin, esto calificar de perverso unha ferramenta con esto non chegaría. Por que digo que son perversas? Sobre todo porque o que fan é, como decía antes, converter todo a cartos. E, ás veces, converter as cousas a cartos non que tanto ado como parece. Aínda que, como nos explicaban na clase, estemos fartos e fartas de ver que, que se fai. Por exemplo, cando ti... Des, bueno, cando ti non, cando alguén sufre un accidente de tráfico, se a xente morre, pois as aseguradoras pagan tantos cartos. O que se está a facer é valorar unha vida cando, en certo modo, é algo mm, que non se pode facer. Nesa circunstancia é o único xeito, probablemente, ou quizá o xeito, pff, non sei, habería que darlle unha volta, pero en todo caso un pode entender que nese tipo de casos, a hora de dar unha indemnización a no un momento en que xa non hai volta atrás, pois unha compensación económica poda servir para algo, sobre todo no caso en que a familia que queda quede eh, nunha situación económica desfavorable. Sobre todo neses casos entendo que cando mellor ven. É decir, é un método que sí que está presente nas nosas vidas ainda que non se nos explicite dun xeito claro no día a día. Pero pensade que no momento en que ti estás a traducir cousas que non teñen precio, no momento en que lle poes un precio, por moi fidedigno que sexe, ainda que fósemos capaces de realmente mm, facer esa traducción dun xeito exacto eh, que contentase a maioría de nós en conta que no momento en que os facemos, os criterios que imos utilizar na cabeza para pensar son os económicos, son os monetarios, e os temos moi claramente metidos na cabeza. E aquí venen os exemplos. Imaginade que estamos a implantar unha determinada política na que precisamos utilizar determinado equipo informático. Unha das cousas que podemos hacer é mercar ese equipo informático pero outra posibilidade é contratálo por leasing, facer un leasing, e o que teríamos que ver é que non sai máis rentable, facer un análise custo-beneficio de que non sairía mellor. Entón, pois, descubrimos que pode ser que se xa mellor comprarlo ou o leasing. En función de eso actuamos. Es decir neste caso, a ferramenta eh, idónea. Pero que ocurre cando, por exemplo, estamos a evaluar unha política, ou queremos ver se, por exemplo, facer determinadas obras nunha determinada carretera vai salvar x número de vida. Poñede, por exemplo, que con determinada obra imos salvar 20 vidas, xa o sea, van, mor, van morrer 20 persoas menos, e imos ter non sei cantos accidentes menos, e o traducimos a cartos, e vemos que o que costan as obras, ao final, é moito máis, dos cartos, que nos aforraríamos nesa valoración de, de vidas perdidas. Pois, moi probablemente, digamos que non paga pena. Pero, sin embargo, se o criterio de comparación é en vidas humanas, probablemente, sí si que entendésemos que pagaba pena facer esa determinada obra ou política. O que quero decir é que os mecanismos cerebrais que utilizamos ou os mecanismos que poñemos na cabeza. A hora de comparar con cartos non son os mesmos que cando utilizamos outro tipo de medida, como por exemplo, poden ser as vidas humanas. E por eso digo que é perverso, sobre todo é perverso porque se está a utilizar para este tipo de decisións que como discutíamos na clase, bastantes compañeeiros e compañeres mecían:Sí, me pero que tiites que tenen conta que sobre todo os políticos traballan con orzamentos e teñen que ver se a que se adican os cartos, se para isto ou para o outro. E digo, vale, mirando dende ese punto de vista, ainda que non estou de acordo, podo, podo incluso comprenderos. E ainda dándoles a razón neses casos, sigue parecéndome perverso. Non sei que pensades vos, se estades comigo ou tedes unha mente moito máis pragmática e pensades que realmente isto de medir en cartos é unha solución efectiva, sobre todo porque conduce a decisións moi rápidas de si, non ou no caso de empate, normalmente segue sendo si, bueno, ou non vai ti a saber. En fin, con esta dúbida deixo vos a ver se vos comedes tanto tarro como molevo comendo eu dende hai xa casi 15, bueno, semana e pico, e eh, a ver se podo estar con Bosco de volta o lunes que ven. Moitas grazas por ter chegado ata aquí, recordade que aparte deste quilómetros de balde, tamén teredes esta semana un kilómetros gratis, e eh, pasade o mellor que poidades. Chao, chao, amigos e amigas.